those were the days sê Mary Hopkin en uh, ja uh, eindelijk moet het vandag wees daardie was die dag en want uh, ons het een uh, baie baie speciale program vandag, wat ons doen uh, eksklusief Afrikaanse liekies en ook baie spesiaal want ons het uh, birthday goal baie geluk met jou soveelste verjaarsdag, amygare Nalita Elfriede nie brink en nou venter. Jy moet een wonderlijke dag hee en lekker verjaar, maar uh, mag al jou toekomst jare vol pret en baie lach wees, alles in goeie gezondheid en in baie liefde. Hier is die Campbell broers om vir jou die program af te skop met een lekker hippie poera verjaar, Likkie. Lekker verjaar, Nita. en lekker rap Jouense word waar, sê Herbie en Spence, wat vreselik opgewonde is oor Nita se verjaarsdag en uh, ja, daar is nog uh, genoeg uur in die dag oor om my so lekker te bederf vandag geniet jou dag, Nita ok, ons stap aan en ons kom nou by Herbie en Spence hulle is uit een muzikale gesin van 14 kinders en uh, hulle begin hulle sangloobaan in 1969, toe hulle aan uh, talentcompetitie op LM Radio in Pretoria deelneem. Een platecontract met RPM en platemaatskapie het Korda gevolg. Hulle treffer die Wilgerboom het in 1972 een roemreike loobaan in die Afrikaanse muziek ingeleid en in 1978 is alle na uh, landsweie meningspeiling as die gewilste sanggroep in Suid-Afrika aangewees. Nou die een wat hulle vandag vir ons syng, uh, daar is een ander liekie, wat ook die selfde weesheid, kyk of julle vir my kan sê, wat is die ander liekie? Hier kom hulle met my sonnestraal, as hy, niemand wat die kans vat nie. <laughs> Watse weisie was daar die liekie? Ek sal sê die groep is Columbus, wat om uh, syng, en die liekie sy naam is The Milky Way. Ja, dit is die een wat Herbie en Spence uh, in Afrikaans, of, of hulle die liekie van ons afgevat, of ons het hulle van hulle afgevat. Nou ja, hier kom die volgende lekkie, en ja, baie welkom aan Motti, Motti de Kok, daar van uh, George, Susan van Amersfoort is ingeskakel, uh, ons het van Hanlie van Rooien, sy is ook ingeskakel, en ek sal van Nita sê, jy, uh, jy sê van baie geluk met haar verjaastig, uh, Hanlie, en uh, uh, ja, kom ons stap aan, en ons beweeg nou na Lekkie Zwart, en is, hy is Afrikaanse Lekkie Schrijver en Sanger, geboor op 25 mei Mai in, in uh, Oudsoorin. Van sy treffers sluit in, Lieve Lulu, laat hy val waar hy wil, Pers, kom, bers, jy kie my, en is daar nog wijn. Vandaag sing hy, Lieve Lulu. En dan by my kon doodoe Die liefde brand hier in my hart soos boodoe Met rommel en skerve liewe loodoe Oe ek plek, as jy die dan van betree Ek fantaseer, oor hoe jy alles heet En as jy uital en al is so lekker swaai Dan word ek maak nie Onder jou is die dans van verlaasde my nooit My hele lewewe van mooi, blij maar mooi My haar gaan op loof as jou ooi en jou smaals kort met my Hey, Blackie Swartz, lekker op en wakker, met lieve loeloe. Joyce Wertley daar van Amerika in Kyf Creek. Ek sê nie, jy sê jou Engelse, jou Engelse man, luister ook saam. Hello Steve, enjoy the show. Uh, ek weet, hy gaan nie uh, woord verstaan wat ons vandag hier gesels nie, maar uh, hy daarom daar, om vir hom te verduidelik precies waar oor het gaan en laat hy bykie kultuur Afrikaanse kultuur in sy life kry, met hierdie Afrikaanse program vandag. Volgende, Gerard Prito, uh, Oone, Gerard uh, Petrus, Potgieter, dit is nou Gert Potgieter, 14 november is hy geboor, op in 1929, en op 2 juli 1977 is hy oorlede. Hy was een Suid-Afrikaanse opera tenor en acteur wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is in Aasvoelkop, een voorstad van Johannesburg, op 14 november natuurlijk gebore. In 1929, hy was een van vijf kinders van uh, Hermane potgieter, en een uh, drukker en sy vrou Maria Nodee. 2 juli 1977 is hy in die motorbotsing by, uh, in, in die, die oud-transval na by Dalton oorlede. Julle ken die kruising daar. Gert Portgieter doen vir ons mooie meisies, fraaie bloemen. Hy praat natuurlijk van ons SA meisies. Kom ons luister. Kom ons luister. Hoe mooi is hul vir me Kan ek al die nonna's kreeën Ek sal hul aan snoerkies reën Snoerkies reën, paar aan paar Vier die jongmans nieuwe jaar Mooie meisies, fraaie bloemen Al die meisies wil ek zoenen Zet die nonna's op rei Kijk hoe mooi is hul vir me die nonna's kreeën ek sal hul aan snoerkies reën snoerkies reën paar aan paar vir die jong mans nieuwe jaar mooie meisjes fraaie bloem al die meisjes wil ek zoenen zet die nonna's op een rij oeh, kijk mooi is hul vir me dan ek in ona skreie ek sal hun aan snurkies reie snurkies reie parama vir die jong mans niebe jaar ja, sê Gert, al die mooie meisies, en ja, Susan, ek stem jou baie saam, Gert Potgieter, hy was groot in sy daag geweest. net heel te vroeg heengegaan. Uh, die heel eerste Afrikaanse liekie, wat nummer 1 bereik het op die SA top 20 was, Des and Dawn, van die baie, in 1966, Doon se nooens van was silver en sy was in Durban geboore as die middelste kind van 7 en Des was uh, die enigste kind <laughs> hoe het hulle by mekaar uitgekom van Johannesburg hulle ontmoet op campus by die universiteit van die Witwatersrand waar sy gestudeer het sy kind gestudeer en hy het wet gestudeer uh, nou hy skop op so of so op die ander aan van sy professor eh uh, soos hy self erken wat Amdefeel hy moet liewers 'n uh, musiekloopbaan volg en sy uh, voltooi haar kunstudiens in Italië waar hulle dan saam begine optree. Hulle het groot tref hulle ander groot tref was natuurlik the Seagulls name Nelson wat geïnspireer was deur die lewe uh, of die lewe van Nelson Mandela. Hier singt deze Desmond vir ons vandag die gesang van die boye, lekker luister. May, Down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 The trees are full of fruit, the barns are full of hay. Why you wanna go where there ain't no snow, where the sleep don't fall and the wind don't blow, in the big rock and the mountain? Lanzes <laughs> room door and boom, set a carol in droop, sechadachtes ho in die tap en die droom van een plaas onder enkele baas waar man werk handen in die sot en die droom van een land waar die brammers brand en die trekkers trekt te same en een brandewijndam waar die lammers land en die ministers minister die vader en van die by in die linker vriksweer. Dis soure spyk van tyde. Alwaar die, die sprong bokke en die bles bles, en die bui bokke bles. O'r die gefis van die slange die, die wolkberg hangen Waar die krokke dille krok met die tang doen En die lukke wanne lukke en die aas vols aas En die knorhane <laughs> die, knor, knor, die kraatsen Die geblond van die blommers op die front Tussen akke en die kakkerlakke lak Sies! En die bobpie aan die bergen Die gesmogde En die boer bakkeboer in die berge Dit is in Don, Lindberg, Zuid-Afrika's uh, salmense, hulle uh, vriesprit mense, uh, die lewe wat hulle geleid het in die, ja, yeah, Uh, en uh, het julle gesien nou die kracht van Afrikaans dan, he? hy het eers in Engels gesing en toe sy, skare maar mm, so so en toe hy oorslaan Afrikaans toe toestaat sê daarom een gelag en een gehiemor en een saamwees in die uh, gehoor Nou ja, dit was Days in Dawn. Nou Piet Venter, ek het weet nie of ek vir jou al gesê het nie, ek dink uh, jy luister ook, ek glo so, daar van uh, Pretoria af, en uh, Alida van Rijnsburg, Rustenburg, ek, ek, ek, ek het er om te glo, jy is ingeskakeld, en dan die ander nebelstuk wat ons het, is uh, Louisa, uh, Louisa Hyns Meijer, daar van Kroonstak. Jy is ook heel waskynlik ingeslikt, of ingeskakeld, nou ja, jylle moet lekker luister en jylle moet saamgezels, en I meen, dus hoekom ons hy uh, WhatsApp program uh, uh, uh, aan het, en uh, ja, en dan op, uh, wat noem ons die ding, uh, op Skype, gesels die mense ook lekker saam. Oké, okay, ons stap aan, en Charles Henry Jacobi was 1928 tot 1988, eh, uh, was een Afrikaanse country sanger wat in die 60er jare as die singende beestboer bekend was. Hy word door die uh, baie beskou as die vader van country in Zuid-Afrika en uh, op 9 april 1988 is het een trofee op die randse skou. Omdat hou nog die randse skou, ek denk hy gaan nog steeds aan in een kleiner mate, maar hy was groot gewees uh, uh, aan om oorhandig uh, trofee en uh, om om vir sy lang loobaan in die muziekwereld te vereer. Hy is later op die selfde jaar op Nels 'n aan een hartanval oorlede. Charles de Jacoby, sing vir ons wat anders as Reuter in die nacht. O Reuter hou wat Reuter Hummelboog, Steen die man omhoog, Getrouw hou jy wacht, Ruit in die nacht, Jees het dapper held, Wachter van die veld, Gebreid son en wind en reen Jy staan jou man, jy sonderdanig aan geen een Gedrouw hou jy waag, ruiter in die nacht Stevig soos een rots Staan jy sterk en trots Waar jy rey vanaf Ruiter die nacht Is jy hastig no Wat genoei vir jou kan nie versin reit in die nacht sy het jou hart bekoord jy het jou hart verloof een lucht wat brand daar in haar venster lok jou aan sy wacht om Met jou die toekomst in te gaan Rijt daar er die laag Rijt er in die nacht Daar se volk te bou Asse man en vrou As hy, dit was oom Charles Jacobi, van, oog, ek kan het hou uit, uh, uh, toe ek Springs op school was, laarschool, het hy met sy perd daar, vir ons kinders kom keir, so teen pauze, dan kom hy daar in die, met sy volle kjabo uitrusting en als, nou ja, dit was uh, Charles Jacobi, en uh, ek, ek, uh, sien, ek het nou bevestiging gekry, uh, Alida, jy en Adrie luister saam, en ja, is uh, die ou muziek, hoe dit een mens kan verlang na mense, wat al reeds uh, vooruitgegaan het, en uh, uh, Piet Venter sê ook, hy is hierso, en dan sê Korneels, daar van Durban, bleem te sien, jy luister ook soms, en uh, ja, Uh, jy moet lekker geluister en geniet die Afrikaans. Ok, kom ons beweeg aan en wat kan nou meer Zuid-Afrikaans wees as oom Vanus Routenbach sy thema liekie, die pennevleikie Kuela. Dis een oor die kunstnaar wat die vleikie so kielie krij ek nie veel achtergrond nie maar wie ook al Fred Wooldridge is, wat in 1890 is hy geboore en in 1967 oorlede is, baie dankie dat jy ons elke ochend om 7 uur so vroeglik met flink uit die veere laat reis het. Hier is Fred Woldridge en hy speel die Penny Flakey Kweela, uh, wat ons altijd wakker gemaakt het, nou kom triple saam, en soos Susan en Joy daar op uh, Skype, hulle sê, hulle zing saam, nou ja, ek meen, dis moslikies wat ons allemaal ken hierdie, doen so hier kom die pennefleikie koela uit die vere van Vanus Routenbach daar gespeeld door uh, Fred Woldridge in 1890 is die ouwe boore jo, en uit my leeftijd het hy uh, hier die ding opgeneem uh, nou voel ek skielik oud. Die universiteit van Potchef Stroom Netso-Afrikana soos enige andersvanger, die Alabama studentengeselskap en uh, ja, ek sal hier net gauw moet dooddruk, weet nie hoe nie, uh, tjop, ok, uh, wat ek wou sê, en, uh, ja, hulle, die, uh, <laughs> Potje Universiteit, Coor, Alabama, hulle sing nou vir ons, ek sal sommer twee na rai, wat hulle al, uh, baie bekend voor was, en, wat ons allemaal geniet het, en dit is ook twee, wat ons allemaal lekker saam kan syn, en die oud-studente gevoel weer kan kry. Die eerste ene is, ek sien een ster, en direct daarna slaan ek sommer dadelijk oor na op Mooi Fontein. Goedie die, met ral wijn. Lekker luister. Osma dit is die studente Alabama studentengezelskap van Potjostroom, hier mens voel sommer die energie van een student uh, as jy so na die likies luister maak mens weer jong voel nou uh, uh, die mysie met die gouwe stem van Suid-Afrika en jylle amal weet somedadelik het praat van Suid-Afrika'se koningin van Sang Suid-Afrika'se vrouwelike Jim Reeves en Suid-Afrika'se eerste dame van Country dit was alles titels wat aan Virginia Lee toegekend is en uh, sy is in 1987 bos, met boskanker uh, ver uh, gedesegniseer maar dit was te laat vir behandeling sy het toe haar uh, uit die samenleving onttrek en op 7 januari 1990 in Johannesburg in die oude dom van 63, wat ook bitter jonk is nog in vandagse standaarde uh, gestef. Dit kan nie met zekerheid gesê word nie maar sy het omtrent 55 lang 75 75 singles en selfs een ou 78 spoed op die welkom etiket genaamd 10.000 myl En dit is ook waarna ons nou gaan luister. Virginia Lee, sy syng vir 10.000 myl. Lekker luister. Solang die ster myl so ver van my tienduizend myl gescheid al hier is my hart gescheid want vir jou sien ek nie weer wie sal jou troepen Duizend myl so ver van my Tienduizend myl gescheid Alleen is ek my hart gesier Want vir jou sien ek nie weer Die nacht voor jy In days and may Nee, Tanny Virginia Lee en dit was ook my ginsteling plaat in 1958 ek het om gereeld in die kaarse radio het ons om gereeld gespeel en ek het lekker saamgesang en wat my mense weet is dat uh, Claire Bruce die bekende uh, country sanger is die stiefseen van Tanny Virginia Lee Raad right, Janita Janita Klaasen Sy is gebore Janita Sari Redlinghuis Redling op 30 April 1947 en is oorlede op 24 oktober 2005 was sy Suid-Afrikaanse of Afrikaanse sangares wat gereeld saam met Manuel Scorsio opgetreed, sy was op 58 jarige ouderdom na 10 jaar lange strijd weens long en keelkanker oorlede van haar treffers sluit in een rolbos, my danklied wilde alwijn en mysekind uh, en hoor jy die klokke. Nou op 26 januari 2020 is Janita uh, in ingehuldig <laughs> as een legende in die Zuid-Afrikaanse Legendes Museum. Janita Klaasen, nou al die manne wat op die grens was, die belonne wat in die wind gekom het, wat ons so geluister het en as, die soene uh, wat ook so op die manier uh, al die pad getravel het. Kom ons luister Janita Klaas en iemand in die wind. Langs die en die rie Stap ek hartseer en alleen, want my liefje is so ver en ek verlang. Maar ek weet, jy moes verdruk, na een onbekende plek op ons landse gren, so ver we moes jy op. in die wind, sal my soene jou moes vind, want het stuur vol van liefde net vir jy. zomerblomme, is een boodskap wat jou zing het blijf getrouw. Liefde is een rooi ballon, een gele is om terug te vond als groene, wat bewijs ek hoort dan jou. Denke soos'n licht is briech On dis se ek het lief Sonder jou is my da All maar blauw Soos ballonne En die ben Sal my sonne jou Spendt, want ek stuur Of all van liefde net Verlauw En die duis en Kleurballonne net soos Alme schumer blomme, Dis een boodschap wat jou zee, Ek blei me getrouw. Ballonne, jou moet bij om blij, Bring om veilig terug na my, Uit die verre vreemde, Om my op te koor. Druk om tyd, Breek eindelijk aan, Doe ek ek, Sint ek ons staan, Met die arm vol balonne, Voor my, ja. Zoals ballonnen in die wind, het my sonne jou gevind Want gij brengel vol van liefde terug naam jij In die duizend kleurballonnen, net zoals alle zomerblommen Dra die boodschap wat my zee is terug bij Dra die boodschap wat my zee is terug As hy, ballonne in die wind van Janita Klaas en laat my ampers verlang naar die grens en nooit gedink ek sal nie <laughs> terwyl mens daar is is dit nacht, maar uh, paar jaar na jou ondervindings en uh, kameraderie en sovoorts wat jy daar beleef uh, en jy dink terug dan, eh uh, ja ek sal nie verder uitbreng nie kom ons stap aan een eh uh, ons is weer, by oom Vanus, nou ek sien uh, uh, uh, uh, wat jou naam uh, Anneke, Anneke Duisel, daar van Parijs, blam te sien, jy is ook ingef, uh, ingeskakeld ek hoop jylle geniet die program, allemaal is so stil, stil jylle gesels nie saam nie, nou hoe moet ek weet of jylle het geniet of nie hei, wereld, mense, nou kom ons by soos ek gesê het nog een waar ons uh, oom Vanus Roudenburg uh, as uh, die uh, kern van die liedjie kan uh, beskryf en uh, die die uh, was 'n uh, baie populêre in die vroeë 60s en die baron se bokke klok wat in die later jare deur Vanus Roudenburg herskryf is as wie die chef by die koffie gegooi en die story daarachter leid dat een of ander diplomaat, waarschijnlijk uh, Victorio Carpio van die Philippine in Suid-Afrika was op uh, officiële bezigheid en hy het een ochend beskuldigings rondgeslinger dat iemand sy uh, gif in sy koffie gegooi het oor hy nie so gevoel het nie en later is vastgesteld dat die man eindelijk net so een bykie oor doen het met die proef van die Zuid-Afrikaanse weine en uh, het sy omgerief daaraan te danken gehad. Ons luister na die baron met die bokke se klok. Ek is o, -o joh, die bok, het om my waar die bokke die klok. Die boke die leek, als die boke die ween Ik hoor ons hoe mooi waar, die boke die bleek Die skelle met gekon, heet die boke gesteel Die hey, vat die klok ween, hey, die boke is een keel Ik zeg ons op waar ek moet op als die boke Wie heeft gevaard om dat die boke is een klok Wie heeft die dinge donen, wie heeft die klok Wie heeft die dinge donen, wie heeft die klok die heeft die A baby, a, wie is gefat baby kom, Wie is gefat om, dat die pokken se so volk. Ek het bije gesoek, maar ek onom nie kreeg, Ek behoor nie mooi, waar die pokken die bleef. Sir, go to buy a motor, but see who come. The hit you been a drone, the hit you come. The hit you been a drone, the hit you come. The hit so far go up baby come. The hit you been a Es wo find dir lifa Wie heet die klok, wie heet die dinge klok Wie heet die klok, wie heet gevaard om af en die klok Wie heet gevaard om dat die boek is en Wie het die Wie het dikop die het kom die het uh, kom taal Afrikaans. Jy weet hoe hy sê ek soek om die bok, ek het om gekry. Hy's weg. Hæ? <laughs> hy het hom gekry, hy's weg. Ja, nee, so beskrywend en uh goed uitgedruk. Uh, nou, nog uh, Afrikana, Karstens, en onmiddellik kom Nico sy naam op, is geboor op 10 februar 1926 in Kaapstad en het op 13-jarige ouderdom sy eerste triklaviercompetitie gewen en 6 maanden later uh, volwassen muziekcompetitie. Hy het op 17 jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Carstens sy bekende Likie Zambezi het wereldtreffer geword en is opgeneem door, luister nou hier, uh, impressive soos kunstenaars soos uh, Eddie Calvert, Ecker Bilk, Bert Kymfert, Bert Kymfert ook I meen, The Shadows, James Last, Jet Atkins, Floyd Kramer en Johnny Tankworth. In 1982 deem die Piranhas dit na nummer 17 in die Verenigde Koninkrijk. Ander weergaves van Carstens komposities is opgeneem door Horst Wende, uh, Henry René, Jeff Love en ander groepe in Australië, Italië en Pole. Nou ja, as die liekie nie getravel het nie, dan is dit nie... Uh, Uh, het dan daar jy my nie Nico Karstens, doe nou vir echte vir ons, a ander ene en greep jy een wat naast aan jou sit, kom wals, natuurlijk die klokkie wals. om terug te kom na die kleerreikheid van, of uh, ja, van Afrikaans as, as hulle praat van die uh, Nico Carstens wat die terakklavier so, sy note so kielie die klavers word so gekielie eh? is dit nou nie paslik nie. Ok ons is so te sê, ja een minuut voor uh, die klassieke of die uh, van spot wat ons elke week so in die helfte van die program ongeveer uh, vir julle doen en uh, vandag wil het my, uh, wil vir my voorkom asof die basisse inlichting oor Nico Nel van die naslaanbronne op die internet verweider is na die ongelukkigheid wat ons uh, later uh, jare getref het nie te min, het uh, ons vir hele klompie jare vermaak met die snaakse sketsen wat hy vir ons gelos het. Nou vandag vertel Nico Nel ons van die Rooskenner. Kom ons luister na sy story daar oor. And, and now it's time for classic. My laasje last is um, van die elbe daan, op die twee jaar waar sy malen verblij het op so'n kleine hoek en hy uh, stap die ochtend aan bykie daar buiten by rond die witte en hy kyk na die, dit is ook die, die, die, die, die plotte, wil sien klein, is ook die, die plotte, en hy sien op die plot langzaam, een verskikkelijke mooie girl daar stap en die tuin, dit is net een so mooi girl dat je haar nie kan even doen, en hy besef net nou, hy moet op een manier met haar geself, maar nou sien hy, hy sy stap na die buiten toilet, sy stap na nou die buiten toilet toe toe maar sy kom so omtrent toe hou hy aan nou dop die volgende dag toe sien hy maar sy so net na haar sewe kom sy in nou die ochtend teruggestap toe besluit hy maar hy gaan nou met haar geselsen sy terugstap en uh, nou weet hy nog nie waar nie en hy sien hy het verskrikt by my roosbomen en hy besluit maar hy gaan onself opzwat op hy gaan by en hy neem boeken uit oor of hy gaan sit daar nie, in die naslang afdeling weet, en hy sit die blaai dier die boeken Dan maak hy motas en hy blaai weer dier die boeken en toe hy nou nog wel een paar boeken uitneem ook toe kyk die publiteke reise om so sê luister, stel jy belang in Rose hy sê ja sy sê maar luister, hoekom kom jy nie donder gaan? dan sticht die Noord-Transfaalse Roospeke Vereniging af van die Transfaalse Roospeke Vereniging dan kom jy na die stichtingvergaring toe hy sê ek daar hy gaan hulle kies om as penningmeester van die Noord-Transfaalse Roospeke Vereniging toe kry ekstra kaartjes moet uh, die kaartjes en hy maak sy boeken langer hou dat hulle gee glad om hulle, um, hulle hou twee weke niks Stuur nie beroep of enig iets nie en, uh, en dan het hulle elke tweede donderdag van die man het hulle film vertoond, oorroosie maar dit is nog zwart en wit dan, kree, dan is dan een ander oud hy krij so saam met die vliek, krij hy so'n uh, ding dan, dan so, het hy so een van die stokke dan wijs hy net na die roosie, dan sê hy geel en, en, en rooi uh, maar nou nou maak hy notes nie, hy laat hy net so dik pak krip notes, oor, of, oor, of, oor, oor, oor, oor, so. En toe hy nou weg is, toe hy nou na hoe die tijd het, toe staan hy die ochend, toe die gul, so uitkom, sy kom toen van die, sy was die ochend toevallig nog bieke langer, en toe hy is geweest by die wafel, toe sy nou teruggestapkom, toe staan hy, hy sê, moro, my naam is Hansie de Bruin, En die gele rose is baie mooi. Die pappa myland is baie mooi. Die pappa myland is 'n uh, froeie banger. Hy is 'n besonderse trek gee en hy hy vertoon baie mooi in die in die tuin en hy's 'n geure rose. En ehm um, julle kers enowa is ook baie mooi. Die kers enowa is een baie mooi snaie rose vir blomme rangstikkings. Hy's geurig en hy's ook 'n sterk rose en hy is baie bestand teen siektes en julle peace is ook baie maar die peace die eerste rose wat na die tweede wêreldoorlog ontwikkel is dit is waar hy sy naam peace gekry het in hyberling naby mekaar staan en wat bietjie ver van mekaar op geplant word. Hey <coughs> julle rose is baie gesond. Jul het nie black spot of rust in 'n koppie. Jul spyt seker baie met nitrogen stocks en die gal kyk om soos, hy sê, toch, ek het na jou in hand vergeet, maar, maar ek weet glad die bal van die praat. Hy sê, maar, jy, jy, hy lekker gekap. Ja, soos Susan sê, uh, een van haar gunsteling komediante, kan my soms so iets noem, maar, uh, die droe manier waarop hy een ding vertel, en dan Korneels het my nou net laat weet dat eindelijk die groot luisteraar nou die program is sy vrou Lorraine daar van Durban, en ja welkom, welkom, ek is blij jy luister en dat jy, ja, hy sê ook jy geniet het, nou dat, dit maak my baie blij uh, dat jy dit gediet, nou aangezien ons dan sommer so uh, hier op die funny spot is Kom, ek gooi sommer nog een in, net vir die wis en die onwis. Kom ons gooi sommer uh, die grappie van Danny Pretorius in. Uh, Julle ken vir Danny Pretorius, hy was die ou wat op uh, Spies en Plessie altyd die uh, Zulu taal stories vir ons vertel het. Nou hy vertel gauw vir ons een uh, uh, story van een veeltalige papagaai. Kom ons luister. Nou eh jy weet uh, Jan, wees jy daar in Natal is so verwense op 'n puntjie vir ons, maar is 'n pragtige wêreld en mm -hmm. die ware mense. Daar gebeur snaakse dinge by Engelsmen. Nee, alles, hulle is al ons mense. Jy weet hulle praat Afrikaans en Engels en Zulu, die almekaar. Waarsoen tale praat hulle rond? Ag, ek ek het nou vergeet eintlik. Eh uh, maar jy weet as 'n mens nou eh uh, musika in der poes uitsluit, is dit 'n trik en net om terug te kom op wat ons gepraat het oor die drietale story is daar natuurlijk nou baie van die verhaalkies wat uitkom soos die ouwe het een papegaai wil gekoop en uh, hy stap hier met die winkeltje in en hy sê toe luister ek wil een papegaai koop, hy sê maar ek wil nie een papegaai wat lelijke taal gebruik nie. die ouwe sê maar ek het hier een papegaai die dame is in een OC, sy terug Engeland toe. en sy is een ouwe African Grey, is oor die 50 jaar oud Hij praat geloof julle paar talen, hij sê hoeveel talen, hij sê nee, ik weet niet, ik weet niet die papegaai gevraagd. Hij stapte toe, die papegaai is een ouw oh, kerel, hij sê hier in zijn hok, hij sê van een papegaai, kan je Afrikaans praat? Hij sê, ach meneer, ik het vir jaren niet onder zijn vrees daar rondgevliegen, die stof staat om te vragen, maar zo stupid blij die vraag. Hij sê, papegaai, hij sê in Engels... I say wrong well, with a little bit of parrot talk here and there I happen to have a vocabulary greater than that of Shakespeare why And he said, Papa Gai, what for Duit? He said, well I can speak good, but I can always <laughs> try. He said, Papa Gai Zulu, is <laughs> all noem saan yang bosem, kamu alena, samatubatubang, habelaat, not to be. He said, I say for my net, hang your Juretel praat, he said, with so bloody news, what <laughs> think ye? Ja, dit was sommer net so 'n vir uh, 'n uh, Right, ons gaan aan met ons Afrikaanse liedjies en Koos van 'n Merwe verwerf bekendheid as lid van die Christelike Sangpaar Prophet eh uh, saam met Theo Geyser. Nou ek het hulle eendag eh uh, het ek die twee van hulle of uh, uh, uh, uh, eintlik het ek met eh uh, Koos self gepraat. En uh, uh, in een onderhoud op my, op die Horizon programma, en ek het nooit besef, dat het hier die koos is, wat uh, al die Leonard Cowen-leekies ook syng nie. En recht hier in die einde, toe kom die, toe beweeg die gesprek zoen toe. Toe kom ek ees achter my wereld. Dit is hier ou wat ek mee gesels. En uh, ja, hy het uh, voor uh, Cowen, Leonard Cowen, uh, toestemming gevraag of hy sy uh, werke mag vertaal, en Kou het ingestem, dat hy dit mag ver, ver, vertaal, solang hy die vertaling so nabij as moendlik aan die oorspronkelijke tekst uh, hou. En dit is wat van Merwe perfect reg gekry het met die volgende een, wat koos vermerwe Merwe vir ons sing, en hy sing dit, hy sê, die eindelike liedje was, Dance Me to the End of Love, Dance My na die liefde kus van een mereweer. Die koos van de Merwe, dans my na die liefde uh, Leonard Cowan se liekie, en Leonard Cowan was a fantastiese liekie skryver, ne? Oké, okay, groep 2, wie onthou hulle? <laughs> hulle was Suid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lede Gert van Tonner en Sias Reineke Hulle was bekend vir Likie soos ou Kralikie, daar is niks soos ware liefde, die kat kom weer en die padde wil gaan opzit. In Zuid-Afrika was daar seker nie een sanggroep, wat groep 2 se skoene kon volstaan nie. Hulle doen vir ons nou, daar is niks soos ware liefde. Ja nie, ek stem saam. Oh, <laughs> 2 grootname en baie gewild was die twee gewees nou kom ons daarby uh, Motti, Sherry, little lady <laughs> jy wacht nog heel tyd vir hierdie leekie om te kom en hier is hy nou vandag ons praat van Chris Blugnout hy is geboor in 1897 en hy is oorlede in 1974 en hy was Afrikaanse sakeman, sanger en lekkieskryver, hy was eerste Zuid-Afrikaanse Zuid sanger wat een contract met de platemaatschappij aangegaan het in 1930 van sy treffer sluit in O Ruiperd oud aan de koba, die donkie en daar oor kan die spruit loop een groot, uh, uh, uh, uh, uh, excuse uh, hy het al te saam 120 opnames gedurende sy loobaan gemaakt Chris Blugnout, sing vir ons en om met die von wacht uh, uh, Motti, uh, traan zit nou op na jou, ons speel om net vir jou Chris Blugnout, ou Ruibert <lacht> everywhere this is more of your favorite songs right now right here oh rain don't rain depart to the oh. Uh, ek, ek hoop, jy het saamgeluister Alida, ek sien, jy het ook aangevraag vir die plaat, en, uh, en laat jylle dit geniet het, uh, maar ou Douzi het een goeie job gedoen, om die ding te laat herleef, ek onthou toe hy hom weer uitgebring het, toe t -t ek nog so een ou kroeg in een restaurant gehad, daar in Daniels Keilse wereld, en wie, as ou Ruipert uh, van Douzi opgekom het, het al die jeug opgespring in hy vloer uh, oorgeneem, So, ja, die ougoeders blij maar, uh, treffers. Oké, okay, kom, ons gaan na James Travis Reeves. Nou, ek weet, is Afrikaanse program so, moet nie bekommerd raak nie, maar ons blij op Afrikaans. Hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Penola County, Texas geboore. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een oliekonstruktiewerker gekry wat ook vir hom die basisakkoorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op een shreve report, uh, Shreveport radiostatie. Jim Reeves met die gouwe stem. En nou, ha, hier is die trik. Jim Reeves sing Afrikaans. Hy sing jy is my lieveling en dan gaan ek om sommere twee die ene ook gee, rug aan rug daarmee, nou waar hy voor ons daardoor <laughs> soos hy dit uitspreek daardoor in die bosveld uh, hier kom Jim Reeves lekker luister Jy is my en ek is zo so blij, jy die tete is voorbij, in jy wacht nou voor my, daar by jy hoenang, zyn ek weer die lach, en ek weet jy my lief lang Als die men Oh, come on, you felt it And the status Keyscreen the law Don't fool At For the barrel Or pit long, As not all Yes, may leave long. In ek kom vanand, met die padde die land, der die hekwe die rond Her weg om wellen, hvor jy die kabel, en jy word nou die drof van my peri. Afrikaans gesing het en uh, ek geloof, die man het nie koek en kloe waarover hy gesing het nie. Hy is vertel hier is die woorde en daar is die muziek, sing saam. Nou kom ons by Tani of nee, sy nie Tani nie, sy sommer ons uh, uh, uh, ouderdom. Uh, Laureke Raug van Kaapstaat is het Afrikaanse sangeres. Sy is een van die beste contemporeire sangeresse in Afrikaans. Sy syng ook in Nederlands en in Engels in 1979. Wordt haar vertolking van Koos Duplessies kinders van die wind, een reese treffer. Laurike Raag syng vir ons, een ander ene mannetjies roe. a moeder is a machine I maakt het vol met diesel lien en hy syng in die straat as hy ons kom sien, my oom is oud en ek is skars dertien my oom drank koffie en my tanniet die, ek vraag Wie met sy een oog toe en hy praat weer oor die drie van manne ni son vaste van se oors nou aan by toe en sê brief stuur hy groete aan man As hy, Laureke Raag, met stiergroete aan mannikies roe, en dit is meer as klassiek die uh, muziek of die leekie, in die sin dat uit die oog van een kind gesien, is dit briljant beskryf. Je weet, sy praat die een oomlik van die windpompe, en die ander oomlik van die trekker, en die ander oomlik, dit is so, uh, ja, typies kind, uit uh, die oog van een kind gesien uitstekend gedoen. OK, waar is ons nou? Ons is nou What we're going right go go go time. Ons is nou back in time, soos die ou sê, en dit is weer 'n ander ene wat ook daar die twee uh Adlida en uh Motti aangevraad, die Breels nou, hulle was een Afrikaanse sanggroep, en ek weet Frans Breel die sien van die groep hy is op die oomlik, uh, op my Facebook is hy, en hulle is net so succesvol en hulle sing net so, die selfde type muziek en die selfde ek wil hom nog enig op a, of a, op een onderhoud wil ek een program vir my op die horizon program doen met Frans Breel En, maar in elk geval, Frans en Sunny Bril het hulle eerste album, My Gryse Oud Moeder, op 24 augustus 1954 opgeneem. Later was hulle bekend vir liedjies soos Die Drie Wit Kissies, Die Trein na Pretoria, ter nagedachtnis aan 435 mijnwerkers en mijnerslied. Die Brils singt vir ons hier, die ene wat hulle groot groot treffer was, en uh, amal sing en amal kan hom saam sing, kom ons sing saam met die brils Die trein na Pretoria Dit het gebeur op die trein na Pretoria Die weer was bitterlijk kom Aan die hoekie sy Maar ek moet gaan naar Pretoria, al moet ek ook daar in loe. Mijn moeder leed op sterven, en ek is haar enig stukken. wind wil vind die conducteur die neemt oor einkie daar is draan in sy goed blauwe jy kan ryn met my na Pretoria al moet ek jou en betal in die kerkhof daar in Pretoria Is daar in die behoopie grond Onderdaad die hoopie lewe grabe Uit roepige keinkies en moeder Die kondakteer die neemweer haar heinkie En hy sien hoe die kleine meisie leid, Weet nie, dit bring meer as een traan in die oog. Dit bring, is uh, dit mens rarig in een ander bui as mens die hele story daar luister en uh, rechtig, uh, baie tragische story en tragische likkie en uh, ja, dit was die Breels met die trein na Pretoria. Bekend as een pas aangeer Wat uh, van die Suid-Afrikaanse muziekwereld in die theater is Karen Hougaard al vir, van haar 18 achttiende jaar bedreigig en het tot op het datum 13 album vrygestel en uh, heel wat enkel speler CD's sy is ons altijd kalvoet op die verhoog uh, Karen bly deesda in die VSA en sy sy syng vandag vir ons een wat ek dink niemand anders kan soos sy syng nie, sy syng om die beste siesing i swalkie Sy Let's make the glass Swankie said, ma sop, ma sop, a man, leek maar a man Hei laat sy lieve luftes leek, hei neem het wat ik kan Maar swankie op die zin en sê, hei hom, hei vreemd Muziek as hy karen hougaard met swalkie, soos net sy, dit kan sing. Nou, um, Ivan Rebrov is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert van uh, Duitse ouwers. Hy self het die Russische Joodse afkomst beweer en uh, hoekom, dit, ditwils, uh, uh, um, in, hoeveel dit dit wil glad nie betwoest kan word nie, is dit nog nooit uh, door iemand weer weerle nie. Dis ook bekend, dat hy vele Afrikaanse liedjes gesing het, en, hy singt vandag vir ons een van hulle, en sy Afrikaanse uitspraak is tonne beter as Jim Reeves sinne, en uh, ja, hy klinkt baie Afrikaans, as hy hier singt, Iwan Reprov, hy singt op my ou ram Kiki, met nog net een snaar. Ivan Rebrov met die bolderende uh, stem. Nou, jy weet, vir een oomlik denk ek aan my Amida, my Drills versand, as ek die stem hoor, dan wil ek op aandacht staan, of ek wil, uh, jy weet, ek wil luister as jy oud praat, <laughs> ek wil sy beveel uitvoer, en aan die ander kant, dan uh, hoor ek weer een viool wat speel, en dit is alles Ivan Rebrov. Eh, uh, prachtige sang en het julle daar uitspraak gehoor, hy kan maar Afrikaans gesels. Eh, Lukas, Lukas Marie, uh, Lodewijk Marie is gebore op 22 juli 1952 en is oorlede op 18 februari 2011 na een lang gesikkel met prostaatkanker Hy was een bekende Zuid-Afrikaanse sanger en lekkie skryver en hy was vooral bekend vir sy trever, ek zou kon doen met een miljoen. Hy trouw in 1981 met Ilse en skryf in 1982 sy eerste Afrikaanse lekkie Droomvrouw. Luister lekker na Lucas Marie en Droomvrouw by speciale lekkie. Droomvrouw <tied>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 toch maar net een keer om wil kyk want ek vond er is en hoe haar oorlik maar ek weet ek ken die kurvis van haar vlies ek weet ek ken die warm van haar gees hierdie is al ek hier net vir jou droomvrouw en ek zing dit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 Droomvrouw van lukas Marie en ek sien uh, dat uh, Anlie, dit claim vir haar en André, uh, baie speciale betekenis vir die twee van hulle. Nou ja, Anlie, dan draan ons het aan julle op, Anlie van Rooij, jy en André moet, ek hoop julle het om geniet, ons stap aan en dan sê ek ook sommer, baie welkom o. Oh, ek moes het eindelijk al lang genoem het, Annikie daar van Forrie, uh, daar van uh, Port Elizabeth uh, baie welkom, ek sien jy luister ook saam en uh, ja ons trek nou by die afsluiting maar uh, ek, uh, jy daarom hele stik van die program saam geluister en uh, ek hoor jy daar op Port Elizabeth het syke waterprobleme uh, jy moet ons een bykie vertel daarvan Uh, ek hoop dit raak gauw uitgezoord uh, ek weet nooit wat is lekkerder of wat is meer aanvaarbaar uh, om zonder kracht te sit of om zonder water te sit ek mm, I meen ja, is moeilik ene, maar na Lucas Maria daar so kom ons druk nog ene kie vannig in en dit is nog een legende Afrikaanse legende. Ons luister gilgoo na El Debo en wat anders as Sonder Religies. Ek heb my swim kipie op en a doekie om my kop en my pikse me heb my opgeblaas, de pony, en my oude kolonie, en my kamer ook, la la la la. Ek heb my doodelsakkie vol vol al rande, snaakse doorgoed om my kerel mee te vang. But in addition to all this, like a conscientiousness, I also brought along, Sam sombre liekies, ah, die glas is gekraad. Sombrelikis, oh, heart's what I heart, take, ma Sombrelikis, ah, well, to make me sad Because that helped of me, cause you don't see How much I want you to want me He marked me so sad, sad and blue I got my eye on the goofers, but the fiddler on the roof is who I want to meet. How do you do? I kept my rooie handdoekie and my autograph bookie, and I look so sweet. Hello there. I kept my doodle sackie vol van allerhande snacks, it word me for my carol meet the fun. But in addition to all this, like a conscientious mess, I also brought along my sombre likies. Uh, uh, die glas is gekrakt. Sombre likies, oh, het is wat ga dek maak. Sombre likies, a ah, welt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 El Debo, Suid-Afrikaanse Comeriant, ons het lekke hy was El Debo en Frederik Burgers, hy was mos die span die, soos Matt en Jeff is, is hy El Debo en, en uh, Frederik Burgers mos gewees, die spannetjie uh, ja, so kom hulle goeie dinge tot die einde ne, indien julle Uh, uh, wel, dit is tyd vir my om af te sluim met die tweede rij, en ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakel, en ek vertrou dat allemaal lekker saamgeluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dis die laatste inskakeling nie, voor ons na die laatste twee luister, kom ons luister eerst na een paar aankondigings. Nou indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van uh, bijeenkomst of reunies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfo-nummer, uh, gee om gauw vele, uh, 072-541-9803. En jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hierop ons stasie adverteer of dat die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en daaksommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Hulle, julle is ook welkom om my hier op my cell te kontakke. Ek herhaal om vannacht 072-541-9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, en wat beskikbaar is om by eh uh, funksies op te tree ensovoorts stuur asseblief my so 3 MP3's van julle muziek na my e-posadres nou hy is nou weer alles in klein letter en alles aan mekaar en dit is ludwig venter at live.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling die jylle onderhoud hier op my program wil bespreek of as jy weet van soe kunstenaar, stier my besonderhede aan hulle en hulle uh, uh, sal op my ander program op die oorikonson verskyn. Nou ek los jylle dan met die tweene rij en vandag sal dit eers wees weer vir die grensmanne wat daar in die jaar 19 uh, wel, 74 tot so ongeveer 1980 door op die grens gesit het uh Mari van Sail is die dame wat van ons sing en sy sing daar 'n man op die grens en dan direct daarna is 'n Suid-Afrikaanse ou wat sommer hier met een rock 'n rock and roll wye uitkom hy sê ek is verlief op jou en dit is Andre was vir my voorrecht, om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week om vier namerig, is het ek Ludwig Winter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, en, maskers, uh, traad het as jy wil, bye for now, ek het ook nie gaan huil, by ons afstek op die stel maar later later sal ek eerst het sê waar die woord eenzaam beteken eerst is dit aanvaardbaar maar nou die wacht, ja die wacht voor die brief net het daar die besondere aanschrift elke oomlik wonder ek waar hy is en wat hy doen, my gedachte is altyd by ons misschien weet jy wat my kraam Kintelon, gate one, not one.